Hallå, du lyssnar på Hampus Näsvolde podcast avsnitt 26 med mig, Hampus Näsvold På Twitter ploppar alltid ett konto vid namn skitjobbig upp och levererar varje gång ett stort fett jävla garv Bara ett att kontot på filbild föreställer Bats kompis åker med ful min är liksom, ja, kul nog Hen bakom kontot är 18-åriga Johanna Nordström från Västerås Som jag även har som gäst idag Hej Johanna! Hej! Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, hur mår du? Ja, det nu när jag har dig med här Ja. Det är bra. Jag tycker det här är skitkul jag känner så här, Du måste börja med att berätta allt Vem du är, vad du gör, hur du mår, var du står Vilken märobor du gillar, hur, var när, varför Alltså allt för det... Oj, nu ska jag ge ut mig själv här Ja, jag är, är skitnifiken. Ja, nej men gud alltså, jag, jag är inte så jävla utmärkande så Jag är väl ganska tråkig egentligen Du får, du får låta som att jag är värsta Värsta roliga människa Jag bara, har nu måste jag Nej, men jag väljer ja, jag heter Hanna, bor i Västerås 18 år, går i skolan Typ så Det är väl inte så roligare Jag håller väl på mycket med så här, teater och sånt där Det är väl och, musik och så vidare Så det är ganska kreativt så Okej, vad går du på gymnasiet för linje då? Eh, Samhäll, media, kommunikation, internationell Åh oh eh, Så att det är så här. Gud, det, gud vad det lät som att jag var smart <laughs> Shit Alltså jag går samhällmedia Nej men gud det var hemskt oh, Nej men det är bara typ, Tänk dig, typ samhällmedia och sån här typ inriktning Internationell Shit Men det låter ju skithäftigt Vad, vad är liksom utmärkande när det är internationellt Istället för samhällmedia vanligt Men alltså det är väl typ att vi har slagit det, De har slagit ihop massa olika linjer Till en linje Så att man får ju liksom Jobba med liksom ja men både med, Istället för typ så här till exempel i vår internationella profil Så vi fick åka till, till, till så här, Nordirland eh, Och för att Redovisa det vi gjorde där så kunde vi Göra typ, så här, ett radioprogram eh, Vi kunde göra tv alltså Massa sånt, det är där medien Kommer in liksom. så att det är väl mest Alltså praktiskt Det är väl det som är lite utmärkande typ Så du är En helt vanlig 18-årig tjej från Västerås Som pluggar samhällsmedia. Ja Som har jävligt bra humor också Nej men tackar, det får man väl säga Det är väl inte ofta jag hör det Mina nej. kompisar är ganska så här. Nej. nej, Nej. kanske inte, men jag är väl mer, de är väl mer så. Här... Mm, okej okay. För jag, jag sk skämtar liksom alltid jag, jag är aldrig seriös liksom För de bara, ja ah, men nu får du faktiskt vara seriös Anna. Jag bara, aha, okej okay. mm. Tråkigt liksom Men du driver ju kontot skitjobbig på Twitter Som har liksom upp mot 17 000 följare Och det levereras ju som en så ständigt bra tweets är, är du lika skön och rolig och spontan i verkligheten som du är på Twitter? Det kanske inte du kan svara på, men tänk din vänners perspektiv. <laughs> eh, ja, men alltså jag har ju kompisar som säger liksom så här att när de läser tweet, liksom att de kan se mig, alltså se mig framför mig, alltså se mig framför dem när jag säger det. Liksom. <laughs> okay. Du var jobbigt med det. Nej, men, eh, jag men, alltså att, jo, men jag tror det. Jag, jag är väl lite sådär. Kanske inte att jag säger så grova saker kanske som jag skriver ibland typ så här jävla alltså potatis typ och sånt där alltså sånt där säger jag väl kanske inte till folk så men ja det är kanske lite så här vad heter det spiceat nej kryddat ja ja lite kryddat kanske man kan säga att det där Men när startade du in Twitter och i vilket syfte? Var det att stolka kändisar, skriva tankar, var modern blir Twitter famous som du blev eller vad var liksom tanken? Åh oh, gud, det här är så skämt. Gud, det här är det skämtaste. Alltså jag jag har ju varit ett sånt här... Du vet, Jedward. Ja. Ja, jag har ju varit ett sånt här fan av dem. Så att jag, jag och en kompis gick på... De var så här här i Stockholm, var de, på Gröna Lund. Och vi bara, shit, vi måste dit så här. Och vi åker dit... Alltså, då hade jag en Twitter. Det här var 2010, tror jag. Jag tror att det gick åtta. Alltså åtta, du hör ju. Åtta. Mm. Eh, och då så bara... När vi åker hem därifrån så fick jag ju världens... Alltså, nu vet man att man har varit på en konsert. Och man, man får så här... vad shit, vad jag älskar den här människan. Så här, alltså sånt där. Man mm. får ju så här... Hybris av sig själv. Liksom. Eh, så då... Min kompis hade ett Twitterkonto. Liksom, och så satt vi på tåget och startade jag ett Twitterkonto. Och började twittra på engelska om Jedward. Och liksom, alltså det är så skämt. Och jag skrev liksom så här bara, på engelska. Jag skrev på engelska. Och jag förstår inte alltså jag, idag, jag bara, vad höll jag på med? Det var typ så här ja, men de kommer säkert svara om jag twittrar dem. Ja, det hände ju säkert. Alltså en skön människa har ju regel skön musiksmak. Vad fan hände där? Jag känner Jedward... Ja, men gud, jag vet inte. Alltså, jag var väl lite... Jag, jag, alltså, jag, jag kunde ju inte en enda låt, liksom. Alltså, jag kunde ju inte text eller någonting. Men jag, jag bara, nej, men de är roliga, de är söta, typ så här. Jag vet inte, jag hade... Åh, herregud. Som tur är så lyssnar jag ju inte på dem längre. Vad lyssnar du på nu, då? Eh, det är mest typ... James Arthur, om du vet vem det är. Nej, tyvärr. Åh. Nej. Nej, okej. Okay. Nu Pisan, stämning. Okay. Något annat? Nej, Nej men eh, jag tycker om Håkan Hellström. Mm. Eh, jag tycker om Ron Camaggio. Jag tycker om... Vad tycker jag mer om? Beyoncé, såklart. Eh, jag men alltså... Inget så här... Egentligen så här speciellt, men just... Eh, James Arthur är... Alltså, favorit Det är lite mer så här... Vad säga, lite funky Han blandar lite så hiphop Funky rock -pop liksom Är det någon så här Som jag borde känna till när jag känner mig skitgammal nu typ <laughs> Nej gud nej alltså, han vann X-Factor eh, 2000 Gud tänk sig fel nu 2000... 2013 Nej 2014 2012, oh, samma. Han vann det i alla fall eh, och, det var... och sen så började jag lyssna på honom Och han är skitbra men ja, det är inte så många som vet hur man är Varför namnet skitjobbig på Twitter? Har det någonting att göra med att du alltid är ironisk Och liksom humoristisk? Att folk stör sig på det på något sätt? Eller hur var tanken där? Ja, jag är ju ganska skitjobbig Alltså det är jag Jag, jag, tror, jag, jag tror att man, man tröttnar Efter ett tag när, alltså, när man är Så ironisk tror jag hela tiden alltså, Det är ju jobbigt med någon som Skriver så mycket tror jag Eller jag, jag ja, ja, nej, men Det kom bara så här att jag, jag tycker att att skitjobbet blir bra för då, då slipper andra säga att man är det utan då vet man det redan liksom. För du säger, ja men det, det vet jag ju. Men sen så kan man det bli lite så här, det är lite uttråkande när nu så här, folk kommer och bara typ så här skämtar och bara ska försöka dra ett skämt och bara, men det var ju skitjobbigt Och man bara, haha, haha, ha, ska så lite så. Men det är väl typ det för jag är skitjobbig typ, alltså genom Twitter. Kan man säga att ditt fitte är lite som Sveriges svar på det här färd Amy-kontot? Men gud, vilken stor eloge det skulle vara. Ja, men borde det inte vara det? Jag kan, kan inte komma på något annat. Fad Amy, alltså gud, jag älskar Fad Amy. Eh, jag vill vara hon, typ. <laughs> gud, vad, vad svåra frågor du kommer med. Ska man ställa mot väggen och komma på smarta svar liksom och bara... Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men det är därför att Amy, det tror jag inte. Nej, det kan jag inte ta jo. åt mig faktiskt. Jo. Nej, men hon är ju, hon, det kontot är ju, liksom, det är ju hur roligt som helst. Alltså det, ja, men det är ju det. du också. Ja, men inte i den sträckningen skulle jag. Eller inte ja Du kanske är så lite undermedvetet rolig också tror jag. För att vissa saker du skriver som kanske inte ska vara roliga kanske blir roliga Alltså jag kan säga så här när, jag, när du accepterade det nu på Skype och jag såg att du hade en status hur let the dogs out. Jag, det var, jag vet inte varför, men jag tyckte det var skitkul <laughs> av någon anledning. Ja, det kanske är att man läser. Din dialekt gör allting väldigt roligt också, tror jag. Jo, ja, men vad? Alltså, what's up med min dialekt? Alla pratar om min dialekt och jag känner liksom, <laughs> vad? Jag har ingen dialekt. Det är liksom så här, jag har inte riktigt fattat liksom. För alla på, gud, din dialekt. Jag bara, va? Jag tycker att jag pratar så himla rakt. Jag har ingen dialekt liksom. Du har ju väldigt många följare på Twitter, och även med det makt, liksom. Hur tänker du kring den makten? försöker du någon gång vara seriös och påverka och färga dina följare. Mm, alltså, nej. Alltså, jag, jag tycker inte. Alltså, ordet makt, det är så. Det känns som att jag är så häskar den. Liksom. Jag, jag mer så här. Jag, jag skriver det när det väl är seriöst. Jag brukar ju kanske skriva ibland, kanske, här, feministiska tweets och sånt där. Eh, och då är det liksom bara för att jag vill sprida vidare kunskap liksom, till andra. Det är inte så här att nu ska jag få mina fulla att tycka som jag. Liksom. För att det kommer aldrig gå. Man. Jag tror inte att det... Jag tror att det blir så himla... Nej, jag vet inte. Det blir, för... det blir för personligt, tror jag. Och jag... jag... Det är inte så att jag... jag är inte jättepersonlig egentligen, utan det är bara som en ytta. Gud vad jag lätt poetisk. <laughs> Men gudskön, jag var själv som en yta vet du. Herregud. Men det är inte så. Jag vill inte att det ska bli för personligt, liksom. Men jag, att... men jag tänkte om det var svårt liksom, på något sätt att gå från det här ironiska och oseriösa till att bli seriös. Typ om du skriver en seriös tweet om att jag är feminist och folk bara. Haha, vad rolig du är! <laughs> ja, alltså. Fast jag tror att det är ganska lätt att se också. Alltså kontrasterna på seriösa tweets och ironiska, alltså. 99 procent av alla tweets är ju ironiska liksom. Så att när det väl kommer en seriös, så tror jag att, det är, att folk märker att nu ska vi inte skriva något sånt liksom. Vad har du för följare? Liksom? Är det nioåringar? Är det ungdomar? Är det äldre? Eller vad är det för följare som skriver och kommenterar dina tweets? Oj, det är sådana här foers. <skratt> så, nej. <skratt> nej, men det är hur blandat som helst. Eh, av vad jag har liksom sett sen så kan man ju inte. Alltså, jag, jag vet ju inte alla, men de som har. Alltså, generellt sett så är det ju jätteblandat. Jag tror att det är mer äldre, alltså från kanske 15 och uppåt, eh, än små. En, små. Nej, men alltså, en typ så här. Om, alltså hur gammal är man när man har Twitter? Det, alltså, det är nog alla åldrar nu, får Föts med Twitterkonton Ja men just det, Nej, men jag tror att det är jätteblandat Jag tror inte att det är en speciell eh, Speciell målgrupp kanske Men alltså Kanske mest i min ålder då mm. Tror jag hur, hur stor liksom Inverkan har Twitter i ditt liv är det så här, du skulle, skulle du klara det utan det Eller är det liksom, någonting du identifierar dig med nu liksom, Jag är skitjobbig på Twitter Ja nu lät ju väl kul i sån mening Nej. Men du förstår jag vad jag menar när man är till exempel, när jag är utomlands till exempel och kanske inte har så internet då kan det vara ibland så jobbet inte för att jag själv vill skriva men för att jag vill se vad som händer liksom vad andra skriver. Eh, men alltså jag skulle inte så här det är inte så att jag skulle gå fram på alltså, och hälsa på någon och bara "har du sett min Twitter?" alltså usch, nej usch. Det är liksom så här kompisar i alltså som hela tiden driver mig och bara oh, där är Twitterkändisen oh, shit det kommer och de får ett graf, alltså det är massa så där. Och jag, för de vet verkligen att jag hatar det verkligen för att folk är så här bara, om du är känd och jag var nej jag är inte känd och det är liksom folk som bara har du fans och jag var nej det har jag inte för jag tycker att det är som fult ord och bara jag är känd alltså jag är fett känd. Jag tycker att det är så här men gud jag hatar så här skryt. Skryt, eh, grejer jag tycker att det är jättejobbigt så att jag skulle inte alltså identifiera mig som så här skitjobb på Twitter men jag alltså, jag, jag vet inte om jag skulle alltså just nu kanske jag inte skulle klara mig utan, gud vad sår jag har inte testats utan det så jag vet inte men jag skulle nog få panik typ, om om någon tog bort den liksom alltså om det åkte bort bara mm. jag bara jag har. ska jag nu då lite så Nej, Gud, det är nu lät det ju som att det var mitt enda liv <laughs> Ja, jag hoppningsvis förstår Men folk håller på och driver om fans och sådana grejer Men har du några beundrar Eller någonting som kommer fram eller skriver till dig Och sådär <laughs> Alltså ja, det har ju Alltså det har ju hänt eh, Och folk Har ju skrivit sånt. Alltså det är mest typ så här på Snapchat och sådär eh, Men det har ju hänt Liksom att folk Alltså de mesta de vågar liksom inte komma fram, eller de skriver ofta efter, typ på Twitter. Typ, jag såg dig idag. Mm. Jaha. Vad ska vi göra åt det då? Alltså, det är lite sådär. Men det har ju, alltså, jag har ju fått tag i ett bild och sånt där med folk. Men det, alltså, det är ju bara roligt. Men jag, jag kan inte riktigt ta åt mig så Alltså, jag har alltid varit sådant. Jag kan inte ta åt mig typ så här ja, typ komplimanger och sånt där. Jag tycker att det är jättejobbigt, för man bara står där och bara, äh, ja, mm, tack, tack. Och det är om någon säger så, liksom, alltså om någon skriver liksom, och bara... Åh, du är så rolig, liksom, då är det så här, bara, tack. Eller typ bara alltså, skriver ett hjärta, typ. Men alltså, jag kan inte ta åt... Alltså, själv, självklart tycker jag att det är kul, men jag, tar inte, jag kan inte ta åt mig av folk man inte känner så. Liksom. Har du tagit ut något av din framgång på Twitter liksom så här med jobb erbjudande, sponsring och så där? Nej, eller jag fick, jag fick eh, en förfrågan om stand-up en gång. Mm. Men det sa jag nej till på tre sekunder. Varför det? Nej, nej men jag, jag skulle få panik om inte någon skrattade. Jag skulle stå där och bara gå av scenen, tror jag. Men jag, jag tycker att det är alltså, min... Inte dröm, men jag skulle as gärna vilja jobba inom så, här, eh, alltså inom det området liksom. Men jag, jag kände så här: just då, jag var nej, gud, aldrig i livet. Liksom. Eh, men jag tror att det är för. Jag, jag, jag har, alltså, att bli uttittad, det skulle vara skitjobbigt. Verkligen. Så, men, eh, har något att något annat ja, sånt inom humor? För det är ju den branschen jag tänkte när du sa media nu blev jag helt chockad. För jag trodde det var, det var något så här lite teateraktigt, nästan. nästan. Mm. Så att du ska dra dig mot humor. humor. Ja, alltså, nej, jag har inte. Alltså, jag tror att. För att jag, jag har liksom inte en, en bild på mig själv på Twitter Och jag har inte skrivit u, jag skriver inte ut att jag heter liksom Johanna Nordström Alltså så eh, Fast folk vet ju vad jag heter och sånt där Men jag tror att för folk hittar liksom inte, inte mig på det sättet då tror jag Så att jag inte så här jobbar bjudande så eh, Men jag har alltså eh, Typ folk i min närhet säger typ ja, Men du kan ju börja med så här att du kan ju göra reklam för, alltså för företag och sånt där. Mm. Men det kände jag inte heller att jag skulle vilja. Alltså sitta och skriva om så här tandborst liksom, och bara testa den här nya tandborsten den är jättebra liksom. Det skulle vara så här. Ja, men det skulle vara så tråkigt så att nej inte nå så här erbjudande jobb så faktiskt. Mm. Vad tänker du om framtiden när du tar ju studenten väldigt väldigt väl snart? Ja. Vad händer då? Ja, vad händer då? Jag ska jobba på ett jobb som jag inte har än. Eh, jag ska... Eh, jag ska flytta till London, ska jag göra. Mm. Eh, och... Jag ska söka in till en musikskola där. Eh, men... Så jag ska flytta hit med två kompisar. Men alltingen så blir det år eller nästa år. Jag måste jobba lite så att jag får lite pengar. Men sen... Alltså tanken framåt... Min stora så här. Alltså, verkligen som jag skulle vilja det är att jobba inom liksom, ja, men humor och liksom komedi och sånt där. Eh, och, ka, alltså, jag tänker typ så här. Ja, men du har väl sett typ mm. <laughs> Lite sånt. Liksom. Liksom, för jag tycker att det är kul och så Speksa och liksom. Ja, men göra så här pinsamma saker. Eh, och göra det, liksom roligt. Eh, så att det är typ det som egentligen jag skulle vilja göra. Men sen finns det ju massa som man bara... Eh, som man tänker att man vill göra. Men jag tror att... Det, det, alltså det är det som jag vill göra. Sen är det ju ju svårt att komma in alltså, eller att göra det. Men ja, vi får väl se egentligen. Alltså Johanna, lycka till. Det var stöttskönt att få snacka med dig. Och få veta lite mer vem du är som driver detta fantastiska konto. Och om ni inte följer detta konto skitjobbig på Twitter så gå in och gör det. Tack Johanna! Tack så jättemycket!